sasa na chagiria kwa ni fastazi apoje sasa tui twemaliza ya, so ya, so ya nia la fastazi iko. Unauliza nini cha cheua TF. Kwa sababu za kiufundi ndio watu vile sio. Tunasema <laughs> madadi. Ah, fastazi leo saa 1 kasoro. Usiku. Mm. La itafikia kambini ya Comondia kwa wale wachezaji ambao wanatoka mikoa kwa wale ambao watakuwa wana fursa ya kwenda kwenye klabu zao leo leo watafanya hivyo mara moja kwa hiyo assignment ya Taifa Stars kwenye mechi ya FIFA date imemalizika e, inayofata kwa sasa hivi kwa kalenda ni qualification za AFCON 2015 wasitakuwa Morocco kwa hiyo tunasubiri ratiba kutoka CAF na kwa mujibu wa utaratibu ambao waliubadilisha CAF Si tutaanza kucheza raundi ya mchujo kwa tunasubiri ratiba itoke na baada ya hapo tutajua tunacheza na nani ili kuanza maandalizi lakini tentativi tunatarajia mechi labda itachezwa kati ya Mei na June kabla ya kwenda kwenye makundi Makundi itakuwa ni Septemba mpaka Novemba kwenye ligi daraja la kwanza tunaendelea kesho makundi yote matatu yana mechi kwenye kundi A kesho ni mechi ya Tesema na Transcape itakuwa uwanja wa Karume kundi B nao watakuwa na mechi moja ya bukinafaso na Kurugenzi tutachezewa Jamhuri Morogoro na kundi C timu zote nane zitakuwa uwanjani ambapo polisi tabora Bora na Mwadui itakuwa tabora stend united na watacheza kambarage polisi mara na kanembo watacheza uwanja wa karume msoma polisi dodoma na toto africans watacheza jamhuri morogoro jamhuri dodoma sorry Kishukutua, kwa maana ya jumapili kundi yei, na e na mechi tatu afrika leo na polisi dar esalam karume bila squad wataliza na french rangers mabatini mlandizi na Ndanda watacheza na Green Warriors mechi itachezwa uwanja wa Nangwanda sijaona mtara na kundibi B wanakuwa na mechi mbili Police Dodoma watacheza na Majimaji Jamhuri sore Police Morogoro atacheza na Majimaji Jamhuri na eh, mlale JKT nguri <coughs> watacheza na Majimaji Songea ndio ndio mechi za ligi daraja la kwanza kwa weekend Kwenye upande wa Premier League tutakuwa tuna weekend hii tutakuwa tuna mechi tano versite na Rino Rangers watacheza soko hine, shooting na Ugoro watacheza Mabatini e, na Kosti na Asante watacheza mkopwani. Kwa hizi ni mechi za kesho. Na Jumapili mechi ya Tanzania na Simba soko ile. JK na Mtibwa Azam Complex. Kwa hiyo kwenye weekend hii katika mechi hizi tano mechi tatu zita kuwa live kupitia Azam TV mechi hizo ni Mbeya City na Rhino ya Sokoine. Tanzania Prison na Simba Sokoine Jumapili na JKT Ruh na wa shuga eh, Chamazi Jumapili. Suala lingine ni mashindano ya maboresho ya Taifa Stars, mashindano ya mikoa. Eh, mashindano yamemalizika. Tayari eh, tulikuwa na takriban mechi 36 kwa hiyo lile kundi la wangamuzi wa vipaji wale scouts eh, walikuwa 40 sasa wanakwenda kwenye retreat wataenda kukaa rushoto kuanzia tarehe tisa mpaka tano mwezi huu kwa ajili ya kupitia eh, yale majina ambayo yalipendekezwa kulingana na mechi mbalimbali ambazo zilichezwa. Kwa hiyo hawa kama tulivyozungumza katika ile program ni kwamba tunataka wachezaji sitini ambao ndi wataenda kwenye kambi Mbeya na baadaye watapunguzwa kubaki 30 ambao watakuja kuungana na wale ambao wako kwenye Taifa stazi sasa kwa ajili ya kutengeneza timu ya mwisho kwa hiyo kundi la scouts hawa au angamuzi wa vipaji watakaa rushoto kama nilivyosema kwanza leo tarehe 9 mpaka tarehe 15 eh, kulingana na ile eh, mpango ulioletwa natakiwa apate wachezaji 60 <coughs> kwa hiyo wanaweza wapapata 60 au wapapata nusu ya 60 nategemea wao watakao kuwa wamewaona hao wachezaji na zao. Kwa la msingi ni kwamba hawa watakuwa na mikanda ya, ya video za mechi zote tulirekodi mechi zote zilizochezwa ambayo nayo itawasaidia katika kuwa guide kwamba ni mchezaji gani wanafikiri anaweza akaenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hawa ukiongeza na watu wa secretariat wanaweza wakawa kama Uh, 35, na 25 hivi ambao ndio wanakwenda kushoto. Waende watajia majina yao kuna kanali Idi Kipingu na Dr. Mshindo Msola, uh, Dani Koloso, Ken Mwaisabura, Eli Mzozo, Joni Sumkoko, Hafiz Badru, Mohamed Ali, Shaban Ramazani, Mbaruku Nyenga, Madaraka Selemani, Hamimu Mawazo, Abubu Mingange, Edward Iza Nicolas Mihayo, Musa Kisoki, Salvatore Edward, Peter Muina, Salum Mayanga, Sebastian Nkoma, Sleman Jabiri, Siklojo Chambua, Boniface Pawasa, Jonas Tiboroa, Juma Mgunda, Madaraka Sleman, Juma Mambusi, Charles Boniface Nkwasa, Kidau Wilfred, Peregrinus Mutayuga, Salum Madadi na Ayubu Nyenzi. Kwa hiyo ndio itakuwa timu kwa ajili ya retreat ya maboresho yao ya Taifa Stars ambayo itakuwa ni kama aina ya seminar lakini lengo ni hilo la kufanya uchambuzi wa wachezaji watakuwa wamependekezwa kutoka na oroza ya mwisho e, swala lingine ni kwamba kuna waamuzi wa Tanzania wametuliwa kuchezesha mechi ya kombe la shirikisho e, mechi ya marudiano kati ya FC Leopards ya Kenya na Supersport United United Afrika Kusini mechi itachezwa e, uwanja wa Nyayo kwa maana ya kesho Nairobi na waamuzi waliopeuliwa ni Israeli Mujuni atakuwa central referee e, assistant Samuel Mpenzo. assistant Joseph Atipurali e, na fourth official atakuwa Ramazani Ibada hiyo e, ni panel ya FIFA referees ambao tunao e, na commissioner wa mechi ni Hassan kutoka Somalia e, na mechi ya kwanza Supersport United walishinda mabao mawili kwa bila e, kule Afrika Kusini E, jumapili bodi ya ya ligi kuu Tanzania Tanzania, eh, Tanzania Premier League bodi ilikaa kwa ajili ya ajili ya kupitia eh, matukio mbalimbali kwenye mechi za ligi daraja la kwanza eh, na ligi kuu. Kwa hiyo bodi ilikaa na kwa mujibu wa kanuni ikawa imetoa azabu mbalimbali kwa wale ambao walipatikana na makosa. Kwa upande wa ligi daraja la kwanza timu ya Transt Camp imepigwa faini ya shilingi laki mbili kutokana na mchezaji wake Ruben Machimo kufanya vurugu na kumtukana refarii msaidizi wakati wa mechi yao na polisi Dar es Salaam. Kwa hiyo huyu mchezaji alipewa vivyo kadi nyekundu kwa sababu atakosa mechi tatu lakini klabu yake imepigwa faini ya shilingi mbili. Timu ya French Rangers ya Dar es Salaam nayo imepigwa faini ya shilingi 2000 kutokana na washabiki wake kufanya vurugu na kumtukana muamuzi kwenye yao na tesema ambayo ilichezwa mabatini mlandizi. Polisi Morogoro nao wamepigwa faini ya shilingi laki mbili kutokana na kocha wao msaidizi John Tamba eh, kumfukuza eh, mchezaji wa Burkina wakati wa mechi ya timu hizo mbili. Eh, lakini pia swala lake lilipelekwa kwenye kamati ya maadili eh, kutokana na hilo tukio. Lakini veve majimaji wamepigwa faini ya shilingi mbili eh, kwa washabiki wake kumnushia chupa za maji muamuzi msaidizi namba moja kwenye mechi yao na jeketi Timrale. Lipuli e, nao amepigwa faini ya shilingi laki mbili e, kutokana na kiongozi wao a, a, Misi Kiemba na wachezaji Green Greenpool Boniface Sawaka na George Enoch e, kuwarushia mawe mchanga na chupa za maji kwa muamuzi baada ya mechi yao na Kimondo. Lakini hao pia watapelekwewa kwenye kamati ya nidhamu ili waweze kuchukuliwa hatua zaidi kwa sababu ya tukio hilo ambalo ni laki nidhamu. Kwa hiyo klabu kama klabu imepigwa faini ya laki mbili lakini hao wachezaji na huyu kiongozi Walipuli wa watapelekwa kwenye kamati ya nidhamu kwa ajili ya hatua zaidi. Polisi Morogoro tena wamepigwa faini ya shilingi laki mbili kutokana na washabiki wake eh, kuwatukana waamuzi na kuwafata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo baada ya mechi yao na JK Mlale. Kwenye ligi kuu, e, bodi ya ligi e, imeagiza uwanja wa Mkokwani kwa maana ya wamiliki wa uwanja e, waandikiwe wa barua kwa ajili ya kufanya marekebisho kwenye vyumba vya kubadilishia wachezaji kwa maana ya ventilation. E, vyumba vile wakati e, uwanja Unafanyiwa marekebisho e, vilipakwa rangi vizuri, vikawekwa taa na ties na nini lakini bado pao mle ayaruhusu wachezaji kukaa eh, kwa utulivu na kusikiliza mawasilia kwa maana kwamba vyumba vinajoto joto sana aidha ventilation iongezwe au viwekwe air conditioner kwa hiyo inategemea na, na miliki wa uwanja kwa hiyo barua inakwenda kwa mmiliki wa uwanja mpokwani Mbeya City wa wamepigwa faini ya shilingi 300 kutoka na mashabiki wake eh, kuingia uwanjani wakati wamecheza mechi na Kagera shuga kwenye uwanja wa Kaitaba Coast union na yanga kila kila mmoja amepigwa ya shilingi laki 500 kutokana na washabiki wake kurusha chupa za maji uwanjani eh, wakati timu hizo zilipocheza Tanga mchezaji Shaban Ndite amepigwa ya, ya shilingi laki kitano kwa kumpiga mchezaji wa Simba wakati timu hizo zilipocheza mechi eh, mchezaji bibele Sal, Salvatore Ntebe wa Mtibwa naye amepigwa faini ya shilingi laki tokana na kumtukana referee kwenye mechi yao na mbea site Simba imepigwa faini ya shilingi milioni kutokana na kuonyesha vitendo vya kuashiria ushirikina kwenye mechi yao na mbea City ambao ichezo mbea e, vitendo ambavyo viliambatana na kumwaga maji e, wakati timu inaingia uwanjani Lakini vivyo hivyo mchezaji wa Simba Miss Tambo anapigwa faini ya shilingi milioni e, baada ya kushangilia bao kwa kuonyesha ishara ya matusi ya kidole Simba rawapigwa deni fine ya shilingi laki kutokana na kocha wao e, roga, kocha msaidizi Matola na kocha wa goalkeeper Edipazi, kumzonga, mwamuzi e, baada kwa katika mechi yao na Mbeya site. Mchezaji Musa ni Mgos, wa Mtibwa na anapigwa ya shilingi kitano, posemege kutokana na kitendo chake cha ja kupiga uwanjani wakati wa mechi yao na Shanti. Coast Union tena duofanya shilingi 500,000 washabiki wake kumshia chupa za maji, goalkeeper Ombea wakati timu hizo zilipoozi na cheza mkokwani. JK Tiruvu amepigwa ya shilingi 300,000 kutokana na kuchelewa uwanjani wakati wa mechi yao e, na Simba ambayo ilichezwa uwanja wa taifa Kama kuna swali mimi maliza. Ah, imepigwa klabu ya Simba sio. Undoni shina. Ksh 150. Kwa hiyo. Eh, kwa hiyo wao mishahara juu yao. Nae weshianania ya. bado ya umiliki wa uwanja. nusu. Si hakuna swali Mh? Hmm? Yeah,